Altuerak ematen duen perspektibatik urrunera begiratzeko eskailera baten gainean emakume bat ikus dezakegu aurtengo Fifaren nafitxan biharko televistaren lagin bat eskaintzeko eta eztabaidarako guneak ere sortuz profesionalentzako eta publiko horrentzako astebeteko programa bat osatu dute aurten ere. izan dokumentalak, fikzioa, telesaaiak edo emankizun musikalak atal ezberdinetan ehun hogei bat lan ikikuusiaak izanen dira. Edatuak ez direnak izan eta horietarik hirurogei leian izanen direlarik. Aurten, Finlandiatik, Italiatik, Australiatik, Japoniatik edo Estatu Batuetatik ekarritako filmak ikusiak izanen dira. Aipatu, aurten Fokoa Australiako ekoizpenetan jarriko dutela eta emakumeen presentzia ere izan, kameraren atzean edo historiako protagonista haundia izanen dela. Orohar, emanaliak eta eztabaidaguneak ere proposatuz Profesionalentzako, baina baita ikaslentzako eta publikoarentzako biharko telebizaren lekuko bilakatuko dela ogoita sortzigarren ez FIPA Festivala.